Egy üres kartondoboz emlékére. Ennek a történetnek éles a metszőfoga és kellemetlen a lehelete. Ekkor összevesztem Fancsikóékkal valami apróságon, hogy mind már nem tudom, de pontosan emlékszem Pint a dühös rikácsolására, hogy elhanyagolom őket, és bűnös módon fáradt vagyok, meg a Fancsikó egykedő bólogatására. Ezt mondtam. Gyűlölöm magát! Aztán még kétszer megismételtem. Gyűlölöm magát, gyűlölöm magát. Untam a szituációt, magamat, velem szembe a meghajtott fejő öregasszonyt, aki úgy nézett rám, mintha valami kedveset gügyögnék neki. Gyűlöllek, unalmam, tehát nem szekte indulatom kedvét. Nincsen, motyogta. Sejmes ajkai közt felváltva fröcskölődött a nyál és a szó. Pedig bizonyosan tudtam, hogy a vaságy alatti kofferban van egy papundekli doboz, amerikai fölirattal, teri-teri Nincsen. Minden nehézség nélkül ellophattam volna onnan az egész készletet, de sosem lopok, mióta a Fancsikó egyszer még régebben elmagyarázta. Tenyere mind durva legyező a melkosa előtt. Abban a pillanatban látod magadat. Kívülről, felülről. És minden mozdulatodat hülyének fogod látni. Nem erkölcstelennek vagy csúgyának, hülyének. Jobb ezt a zavart elkerülni. Gyűlölöm magát. Az asszony ilyenkor, mert az elmondottak jahaj, annyiszor történtek meg, ahányszor akartam. Megsimogatta a fejem, mire én kiszaladtam játszani, azt gondolván, hogy én, Egyszerre tudok játszani és gyűlölködni is. A férfi, aki egy napon elém állt a kertben, magas volt, s a viszonylagos meleg ellenére ballon kabátot viselt. Meg kalapot. Egy nagyon érdekes bőrkalapot. Barátságosan viselkedtem, mert úgy láttam kis félszeg, csak is zavarában termet előttem, és állított meg, mint egy morc téglafal. Mosolyom, csak hamar díszlet arcomon, függetlenítette magát. A tavasz volt születőben, a kertet kopott hóbunda takarta, és patakok húztak mindenütt. Kis patakokban ömlött a könny a saras udvarokon. Az öreg asszony fekete árnyéka, és én a téglafal egyazon oldalán voltunk bekerítve, de a férfi kezének bilincse csak engem békiózott. Azt kérdezte... Hol a bor? Hogy hová dugták azok, a felnőttek tudnélik a bort? Hát, gondolom oda, ahová tavaly, azaz sehová, hisz tanácsomra, a fancikóéra persze, ott hagyták a konyhában, a sparheltal ellentétes oldalon, a sarok fele, mert ott úgyse keresi senki, oda nem dug az ember semmit, szem előtt van. Ekkor azonban végtelen sajnálatomra és bosszuságomra Eszembe ötlött, hogy én egy úriember vagyok, mint a szavaival élve egy gentleman, És így a továbbiakban e fölismerés alapján viseltem magam, amit azért fájlaltam a pofonokon túl, mert minden nehézség nélkül magam elé tudtam képzelni egy tábla tejcsokit, egy csoki ágyat benne a mélyen szunyókáló magyarókkal, amelyeknek a feje látszik csak ki. Nos... Válaszoltam tehát a balonkabátnak. Pofozott. A szakmája volt. Az ütésektől egyre hidegebb lett. A hó tetejére kormos hédermett, a patokok mozgása meglasodott, a fák ujjaira jégkesztyű fagyott. Ekkor értettem meg, miért hordanak némelyek a viszonylagos meleg dacára balonkabátot. Később behívta a barátját, és fogdosták a gyanús helyeket, még a klozetba is belehajoltak. Én minden mozgásuk közben ott maradtam, ahová a pofonok cövekeltek, s fejemet, melyet elmázolt vércsig szépített, csak a kiskapu nyögésére emeltem föl. És így én, az hátra sandítva látni véltem az öregasszonyt, a sima arcát szemét, benne a hála unalmas könnyeit, amint elindul felém, zavartan tárt karokkal. Na hát, ekkor nyújtoztam egyet, mint a nagymacskák, oroszlán, leopárt, tigris, stb., és nekiíramodtam le az alsó kert felé, s futtából, könnyedén, hátra bögtem, gyűlölöm magát. Az antilop gerincének halk sikolja.